Jaul txomobil normalen kasuan ba gean eh kabina baten bat gehi horikita kamien kasuan momentu hobetan bi bakarrek daude irikita eta horrek asko zailtzen du e, gauza. Eh irun ere Iruna izendegakoekin gaude eta dioguna da bagian, gean eh kabina gehiagoitikiko edo Polizia gaiago jarriko balira ba, kontroloiek egin behar dituztenak egiteko, ba, gauza eh, azkarragoi bariñago joan golizatekela segurenik. Ez, gure garrai olareiren batekin itzeginez, eh, ba, Alemania era, edo Belgika ingurura doazenak, beraiek dioten ez, eh, iara hondienak hemen eh, biriatun daude, eh, Belgikako mugugetan adibidez frantzearekin esango nuke, eh, ba era bateko hilararen baldua dago baina 21 minutu ordula orden gauza normal bat esango genuke Junkere inguruan Katalunian ere ez da horrelako hori gertatzen edo daukagu horren berri bitzatez ez hain luzeak e, kilometro eta kilometroetakoak eta egunero gainera ordur zerbait arrantz egiten zaigu hemen gertatze hau ez dakigu medio kontu baden edo edo zergatik baina